Ni sve, bilo sa bila se nešto je bilo odnelo stići scenarija to su sve ta arhive u radu sam pa, ja pa to pa to sam ja u radiju ali alstiči ovog scenarija to su Ah jelmožemo početi Sestre nam se preko interneta žalile da inse gore i tako da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 Uvaženi braći i poštovani sestre, nakon zahvali Allahu Đerlešanhu, salavata, selamna, Allahu kusanika, alihi salatu wa selam, mi nastavljamo da se družimo sa knjigom imama Ednevavija, knjiga poznata kao Rijadu Salihin. Nalazimo se u desetom poglavlju. Oni koji su pratili malo ozbiljnije znaju da smo jedno poglavlje preskočili. U devetom poglavlju, jedno kraće poglavlje, razmišljanje o Allahovim stvorenjima. Pa pomeni, tu je jedna veoma bitna tema koju ćemo, ako Bog, da nekad nakonjadno obratiti kad ima nema više vremena da se posvetim toj tematici i priprem predavanja na tu temu. Večerašnje poglavlje je jedno veoma, veoma lijepo, interesantno poglavlje, poglavlje koji je potrebno svima nama u svakodnevnom životu. natjecanju u dobrim dijelima bez okljevanja. Tako je prevedeno na bosanskom Natjecanje u dobrim dijelima bez oklijevanja. Desetu poglavlje knjige Riyadu Salihin i Mama Nevevija. Breću moja draga, insan je takav. Allah je ga stvorio da voli natjecanje. I kroz historiju ljudi su vas da se natjecali i nadmetali. Osim što je sad ovo zadnjih 10-20 godina, i sad se ljudi natječu, ali ljudi slabo imaju volje izaći. Sam ga dajmo Wi-Fi i sve se probleme riješio. Dok generalno, znači jedno od svojih insana jeste i to da Allah Jeršanovi je stvorio insana da voli natjecanje. Pa ćete Natjecanje, imate to i danas i u sportu, pa komša ima dobru kuću, hoću ja neke moja, samo dvaj canti, samo na jedan rijed. U njega je pootkrolje sa tri reda ali na cijek u mne bude četiri rijeda. U njega su tri prozora naprijed, neke u mne imaju sam još i kupatilo četvrti, sam neke u mne nešto više. I tako dalje. Da ne navodim primjere, vjerujem da vi svi to znate, da je u duši insana... Postoji ta inicijativa i to svojstvo želja za natjecanje. Nažalost, to se najviše manifestuje kada je u pitanju Dunjaluk. Pa ćete vidjeti ljude kroz sport, kroz imejeta, kroz firme, kroz izgled, kroz ovo, kroz ono, vidjet da ljudi se voli natjecati. Prvak u prva prvak u onome, najbogatiji, najpametniji, najinteligentniji, najvišiji, najnižiji, najtanji, najdeblji, i naj, i naj, i naj, pa i ginis, više jadnik nemeri, nije on to sve ni zapisaš, da ima ti sve najneki. neki. Sve to dokaza da se ljudi voli natjecati, ali, nažalost, moramo primijetiti da na, u velikom broju slučaja je gledamo Dunjaluk, planetu kompletnu, da su to natjecanja u Dunjaluku. I natjecanje u Dunjalku nerijetko nosi sasvom razno razne neke bolesti. Jedna od bolesti jeste i zavist. Čovjek kad se s nekim natječe, eh, da hoće slomiti nogoveli, pa da ja budem prvi. Tako da hoće biti poplava komšino, da odnese da moje ostane, pa da moja kuća bude veća od komšini. Pa se javljaju tu zavisti, pa ljudi rješavaju neka pitanja koja ne mogu oni rješiti, rješavaju sa zapisima, sa sihrima, sa urokom, znači razno razne verzije i varijante proizilazi iz ovo dunjaločkog natjecanja. Muslimani bi trebali, braću draga da se natječu u ibadetima. Trebali da se natječu u radu za Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru. Pa pogledajte koliko je široka lepeza mjesta gdje se mi možemo natjecati. Uzmite koliko hoćete primjera. Dolazak na predavanje. Da imamo čovjeka koji kaže ovaj pet godina nije propustio ders kod šeha safeta. Tu se treba natjecati. Ovaj nikad nije čuo za džamiju, a da nije danju dao pare. Ovaj čovjek posti post davu da le iselam. On posti ponedljak i četvrtak već petnaest godina. Ovaj čovjek već godinama klanja noćni namaz. Ovaj čovjek i tako dalje. Pa bi tu trebali da se natječimo. To je znači da se u nekog uperuje prson, kaj pogledaj onog insana. Sa njim se ne možeš natjecat. Njegov ahlak, njegov osmijeh, njegova bogobojaznost, njegov namaz, njegov hivsku rana, njegova djeca, njegova porodica, on je definitivno number one. E tu bi trebali, braćo, maja draga, da se muslimani natječu. Prečujemo da draga ovo poglavlje interesantno poglavlje iz razloga što smo mi ovdje na ispitu. Znate onaj Kur'anski ajet ja sam ga više i nadam se da ste ga svi trebali dosad naučit. Nalažeš, on kaže u suri Mulk, "Allazi khalaqa al-mautu wal hayatata libluwakum ayyukum ahsanu amela." On je stvorio smrt i život da bi vas iskušao. Ko će se bolje ponašati i postupati? Pa smo mi na Dunjalku na ispitu. E eh, okej. Okay. Zamislite sad da imamo, mi studiramo fakultet i sutra imamo ispit. I uđeš ti na onaj ispit, imaš dva sata. A naučio si, teška su pitanja i mnogo je pitanja. I ti fino lagano, pitanju u osnovi da se može za dva sata i to ispisati sve. A ti lagano, kad bi rekli da je to tako, Lagano izvadiš, ušao si na ispit pa lagano izvadiš mobitel da vidiš malo frendice pa odgovoriš svima, evo me sad sam na ispitu pa čućemo se poslije. Nakon toga sandvić ponio pa pojedeš lagano sandvić. Ako seđe u arapskom svijetu možda i kafa da bude i, i onaj hurme. Pa lagano kafic. E sad, elhamdulillahi rabbilalemin sad ode duha namaz klanjat. E kad fino sklanjam osam rekeata duha namaza, Saziknim jutarnji večernji zikr, spojim i odmah u jednom momentu. E, sad ispit raditi. Ti počneš pisa prvo pitanje, od 20 mogući, kaže komisija gospodine. Halo ljudi, pa završeno. E, braću, moje draga, tako je naš dunjalučki život. Mi smo na ispitu. Ne, nemamo vremena mi za zezanje. Nemamo mi vremena za besposličarinje. Allah je kad kaže u suri Al Al-mu'minun. Kad efleha muminun Mu'mini će postići ono što želi. Al-ladhina hum fi salatihim haši'un. Prvo svojstvo tih mu'mina koji će spašeni biti da su u namazu strušeni. Drugo svojstvo. Al-ladhina hum ani lagu mu'ridun. Oni se udaljavaju od besposličarinja. Jedno od najbitnijih svojstava jeste da se čovjek odalje od besposlica. Zašto? Halo, na ispitu sam. Iskucat će mi vrijeme kad uđe melek smrti i kaže završilo vrijeme za ispit. Samo da nahad još odim. Samo da... Ne, baš, idemo. Izlazimo. Pa je, braćo moja draga, ova tema mnogo, mnogo, ko što ona opet govori o naničenju, mnogo su to, kaže hrabri momci. Eh, ova tema nam je mnogo bitna. Da čovjek shvati da nema vremena za besposlicu. Nismo na ispitu. I tu dolazi do izražava ova tima. Požurivanje, natjecanje u činjenju dobra. Čitam danas komentar jednog šeha na ovu poglavlje. Šeh je još živ. Koliko je bitno, braću moja draga, rasporediti prioritete u životu? Dobro je da nije moj. Kaže šeh, a to je logika, mi to znamo na Dunjaluku. Kaj zamislite da imate veliku kuću, ta kuća ima tri sprata, ima toliko soba, toliko namješ, sve je full i dođe za rati se. I kaže ti neko ko te voli imate deset minuta da iziđete iz kući. Šta možete sasvom ponesite? Uđeš ti u kupatilo, mašine, sušilice, fenovi, odeš tamo spavaću u sobu, jogi, paša, Kad si, kad si spavu tri dana, opet legneš na njega, odmah zaspiš, opet, toliko je udoban. Otvoriš ormare, odjela, majce, patike, šta ponijete? Znate šta se tada nosi? Niko ne nosi, kad vi znate, mi smo bili u ratu, kad se udo u izbjeglištu, kad se bježi, niko ne nosi već mašini na leđima, niko ne nosi braćni krevak, jel, kaj, ovo će mi trebati, neđe u izbjeglištu da spavam, baš to se ne nosi. Nosi se pare, zlato, dijamanti, ako neko eventualno je dje bio u Amazonu, dole pa iskupo kakav dijamanat. Nešto najbitniji dokumenti i bježi. Tako je naš dunjalučki život. Moramo znati rasporediti prioritete. Sutra će nas on kažu, napuštaš dunjaluk. Halo, halo, šta si ponio? Košul kreveti, mašine na lijeđa. Nije baš. Nosiš dobra djela. Nosiš se vape. Nosiš grijehe. Pa je veoma bitno razumijeti šta su nam, braćo, moja draga prioriteti, jer Dunjaluk je čudan. Toliko vara insana, a pogledajte. Prva stvar, ne možeš sasvom ponijeti šta si zaradio. La ilaha ilaha. Letiš, letiš, letiš, letiš, trčiš, slomi se, crko. Melek, smrti, dođi. Hadžija, hajmo. Može li ikako, kao najgore u Amerciku sam gledao jedne prilike, čovjek zakopaje sa sobom u kabur auto. Pa je moro bager dovez da mu iskopaju kabur. Može li ikako da strpam sa, a džaba ga zakopa jer će struhn dol bez, bolje da ga ostavi nekom. Ali Dunjalučko natica njima dvima, Hane. Sve moraš ostaviti, I druga stvar ostavljaš drugima. La. Ja, Čovjek pršljeno je sve dao za Mercedes-a. se, iskrivio se. Herav ko jabuka ovako, u njega kičma. Ne mogu ga odjednom izmjerti na CT-u i na re magnetnoj rezonansi. Već ga jednom uslikaju aj vamo dio, pa onda pomaknu, jer tako u je kičma. Ili ga slikaju vaku dva puta. Pa bude ona okuka napola snimka. On to sve dade i sutra melek pokuca, kada je, hađija, ajmo. I taj merđa zbog kojeg je on iskrivio kićmu, osta unucima. I onog prvi dan ode sa njim u diskoteku. A deda za njega dao pršljenove. Još je dobar merđa, čovjek dok je bio dedo, nije dao, nije dao da se uslikaš pored njega za Facebooka, a danas paša moja Moja stvar, vozam i radim njim šta njim što hoću. Pa je to problem dunjaločkog natjecanja sa ove dvije mahane. Ostaje drugima i ne može ga ponijeti sa sobom na ahiret. Dobro, da prijeđemo na ovu našu temu. Imam en nevedi, rahmetullahi alehi, u ovom poglavlju spomenuje dva ajeta i nekoliko hadisa. Mi ćemo da prijeći po običaju preko tih ajeta i hadisa sa lakšim komentarom da bi na kraju, ako Bog da, ono kako smo navikli uvijek na kraju dersa, koristi koje proizilaze iz požurivanja, činjenja dobrih dijela i natjecanja, kako tu sve postići i još nekoliko stvari. Prva stvar, prvi ajet kaže Allah-đeršanu, fes tebje kul hajerot. Ovo je sad malo, ne bi vas opterečavio, ali inače, U arapskom natjecati se znači sabeqa. Sabeqa i u sabequmu sabeqaten natjecati se. E imate sad glagol koji proširen iz tebeqa. A svako proširenje glagola u arapskom jeziku daje novo značenje. Pa nije ovdje došlo samo festebequl hajrat, požurite ne mnogo truda uložite, mnogo se natječite da bi činili dobra djela. Pa Allah Dželšanov kaže festebje ku, naredbena forma. Natječite se. Da bi se čovjek natjecao opet, s druge strane, reka mora biti u džematu. Može se sam natjecat sa sobom. Već čovjek vidi brata došo u 12 na džumu, a u jedan je džuma. Ide im ja, veli sljedeće jevte, dođe 10 do 12 da ja njega pobjedim. On dođe 10 do 12, on opet prije njega došu. Ide ja 15 do 12 dođe. On dođe 15 do 12, on opet sjedi u čušku. Ova je Boga mi poranio. Ide im ja sa 15 minuta, u pola 12 dolazim. On dođe, a on opet sjedi. U, ovaj je Boga mi raniji. Sa njim se natječemo po 5 minuta. Idemo malo veće zalogaje. Idem ja u 11 dođu. Dođe je 11, njega nema. Pobjedio sam. Kad ovaj dolazi u 11.15. Svaki petak. E, eh, znači natjecanje treba da bude između dvojice i viši. I to i je, zbraćo moja draga, blagodat Islama. Da se natječimo i volimo se. U Dunjalku vidjeli ste neko ko ima nešto bolje od ima nešto bolje od tebe. Ljud su spremni i za sihribaze, i za uroke, i za hamailije, i za apise. Nema šta, nisu spremni, a u ahiretu ne. Ti voliš tog brata. On je došao u pola 12, a ti si došao u 11.15. On je tebi drag, ali ti je drago ga pobjedio. Pa znači, festebeku elhajrat. Požurite, natječite se u činjenju dobrih dijela. Pa nam treba grupa ljudi koji će se natjecati. U čemu? Natečite se u dobru? Vi tako isto imate natjecanje, ali h. Hm. Natjecanje u prijedoru, od pobjedio, ko će najviše čvaraka pojesti? I kaže, ubjedljivo, ubjedljivo, ubjedljivo naš kandidat je pobjedio. Ko će najviše pive popit, alkoholne je svako, bezalkoholna inšala nije sporna. Ko će najviše alkoholne popit pive, opet smo mi tu pa se ljudi natjeću u šerru, u zlu. Ali ovdje Allah je što zato i stavljate u klauzulu festebi kul hajrat, se u dobru. Kroz sve one prizme što smo rekli, kroz nama, kroz pus, kroz zekijat, kroz hadž, kroz ahla, kroz akid, kroz sve se natjeći. Samo neka je dobro. U drugom kuranskom ajetu upoznati oni ajeti sure Ali Imran kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَسَارِعُوا إِلَا نَغْفِرَتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَ السَّمَا وَالْأَرْضُ وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ Požurite وَسَارِعُوا Požurite ka Allahovom oprostu Či, braćima, oprost Allahov neće nam doći Već šta? Ni treba da idemo prema Njemu sporo وَسَارِعُوا Potrčite požurite. To je svojstvo mu'mina. Da žuri. Kad čuje tamo neki hajr. Koliko imate Dersova održo Hajrudina, Ahmetović, Enesio, Larđija, Safed, Kuzovic, stvari koje brišu grijehe. Koliko mi ti stvari imamo sakodimno u životu. Sada nekom reklim dobro. Hajde, da nam navedite stvari koje brišu grijehe. Požurite ka Allahom oprostu. Allah oprostu se, moja draga, mora zaslužiti dijelima. Ali je svojstvo mu'mina da žuri, da trči ka Allahom oprostu, a isto tako i požurite te ka džennetu. Mi smo nedavno ovdje imali ders dijela koja vode ka džennetu. Pa da čovjek zna ta dijela i da se s drugima utrkuje i da se natječe da on bude prvi na tim vratima. Znate kada je Ebu Bekr radijallahu ta'ala anhu, kada je čuo Boži poslanika da kaži, ima ljudi koji će biti pozvani u džennetu sa vrata namaza. Ima ljudi u džennetu će biti pozvani sa vrata posta. Ima ljudi koji će biti pozvani u džennetu sa vrata džihada. Kaže, Allahu poslani će, je li mora čovjek biti pozvan sa jednih vrata ili može sa svih? Osam vrata. U ima imaju osam vrata. Kaže, se u poslanika, ne, nije, kaže, obavizat. Ima ljudi koji će, kaže, biti u mom umetu prozvani sa svih osam vrata. Nadam se, kaže, Ebu Bekr, da si jedan od njih. La ilaha illahu. Ja bi sad potpisao, odma, da budem na bilo koja i da zadnji uđem. Samo da, samo da ja uđem, prvijek se zatvori vrata. Ali Ebu Bekr, zato je Bekr, najbolj u ovom umetu, kaže, može li iko da bude da ga zovu sa svih vrata. La ilaha illahu. Pogledajte tih ambicija i pogledajte tog natjecanja. Nije njemu cilj ko meni da budem zadnji i na bilo koja vrata. Njemu je cilj da ga zovnu sa svih vrata. La ilaha ilama. Zato je Mubekar najbolji insan ovog ummeta. Palađeršan kaže požurite ka oprostu svoga gospodara i požurite ka dženetu koji je širo kao zemlja i nebesa. La ilaha ilama. Još danas, braćama, i mi kao mi tehnologiju imamo raznu, raznu, još nema tehnologije, koja može izmijeti kosmos. To što kaže, stotine, hiljade, milijoni svjetlosnih godina. Jedna svjetlosna godina da osjediš. E to je tamo neđe dalek, pa galaksije, pa ovo, pa ono. Čenjet prostran ko nebesa i zemlja. Da, i da. وعده للمتقين جنته بربين متقيما بغوبويازم اللهيم رب عمره كويس الله بويه يو يو توقع الله اي وعلنوستي اي وتاينستي nakon toga alazhashan ovom ayetu spomenuje nekoliko kategorija znači kaže udatil muttaqin jenne bripren bogoboyazna i on da To su, kaže, oni koji udjeljuju i u blagostanju i u belajima. Pa, braću moja draga, i nama su nama naši šehovi govorili, udjeljujte kad imajte malo para. Kad imaš puno para, težije. Iako insan misli da je obrnuto. Imadim, e, jel i puno tada ću odjeliti. Vjeruj tada se za njih srce više vezuje. Pa kaže Allah Jeršanu, džennet je priprem bogobojazim koji udjeljuju i u blagostanju i u poteškoći. Wal kathimine l oni koji svoju ljutnju savladavaju. Wal afina ani nasi oni koji ljudima praštaju. Wallahu juhibbu l-muhsinin, a Allah voli one koji su dobročinitelj drugim ljudima. Pa su to dva ajeta koja imam ne je citirao ovom poglavlju, koji podstiću na požurivanje. Da čovjek, znači, kada vidi priliku, kada vidi takozvanu fursu, da se maksimalno potrudi. Jer, braćo, ma draga, evo mi smo ovih dana imali malo, vjerujem da je velik broj vas to i pratio, nekom je deniramo hađ i kažemo, treba nam još sljedeći hađ. Prođe sad, treba nam neko zovem i kažemo, gotovo, paš, pretekao te neko. Neko je bio brži. Pa vraću, mladra, kad se otvore neka vrata, nema tu čekanja. Tu se ide, znači, od svojstva mu'mina je da čovjek žuri, da mu'min žuri, da ta vrata mu se ne zatvori pred, pred nosom. I zato kad vidiš priliku za hajru, nemoj, zato je ovdje došlo poglavlje, po, po natjecanje dobrim delima bez okljevanja. Ovo je veoma bitna stvar. Hoću li dat Marku za džemiju? Neću. Paš, imaš li u džepu? Imam. Hoće ti tamo džep od usta falt? Neće. Da, i završena stvar. Šitan će te, paša. Pa znaš šta je ovo, pa ono, pa da ovo si prošli hevti, pa, pa će te nazvat neko. Zaboravit ćeš 100%. I svi u Sergiju, imaš li tu Marku u džepu? Hoće li ti falt ona u džep? Neće. Vadi, daj, idi dalje. Njih čovjeka stoji pored puta. Možda tam, vanka, dole, proti. Znaš se kaj trebao sam ustati? Ba, to, jedna smjena pašak. E, ja bi se sada kaj vracu, ne mogu u rikvrc. To ti to še, to šetam već. Dobri. Kaži, gotovo, prof. Uruo si ga i završeno stvar. Vidiš neki hajr gdje možeš ti učestvovati? Ne mora to biti, braću draga, materijalno. Vidiš neki hajr i ako vidjet ćete, mi dosta puta taj hajr svodimo na neki minimum, a mi možemo dati mnogo više samo da hoćemo i da se trudimo. Najbitnija je, braće moja draga, stvar šta? Inicijativa. Najbitnija je srce. Najbitnija je želja. Najbitnija je čovjek leže i uste i razmišlja šta bi ja mogu uradit za umet. Abdurrahman Sumed iz Kuvajta jedan šeheh, šeheh kada kažemo šeheh, stari čovjek, bogat čovjek, ugledan čovjek, a ne da je šeheh bio poznanju. Bio je doktor medicine. Ali je otišao braćo moja draga u Afriku. Allah najbolje zna preko 11 miliona ljudi je njegovim sebe umprimlo islam. Mogu imam svjed vino Kuwait kao ja sam doktor medicine mene Allah ne duži, nek ide, lavadi, nek ide ne bi nek ide aarif i nek ide neko drugi, nek taj narod pozivao islam, šta ni mene Allah ne duži, ja sam doktor medicine, ja moram za ženu i djecu, za ratna fakui i tako dalje. Ali je bitno ono što u njegovom srcu. Da je to bila njegova I zato vam kažem danas, vidite nešto, neku potrebu. Neki rođak ima čerku koju ne može platiti školarinu. Ti ne imaš para, ali je li to jedini način da mu pomogniš? Tako mi Allah garantujem u 99% slučajeva. Koliko u svim imamo po 300 i 400 ljudi u svojim kontaktima u telefonu. I većinom svi koriste WhatsApp i Viber, besplatno. Je li teško? Allah te napišeš, porukaj, braću, moja draga, Allah na gradju. Ima jedan hajirli insan, ne moraš kazati da je tvoj rođak. Ima čerku koja je mnogo hajirli, ali ne može isfinansirati. Ima li neko da bi pomogao tom čovjeku? Ako ne možeš, dragi brat, napišeš na kraj dole poruke, dragi brate, ako ne možeš pomoć, makar budi razlogom, svojim kontaktima tu pošalji. Vjeruj da se poduzio šta si mogu poduziti. I u većini slučajeva to se riješi. Ali ono u startu, ko? Rođa koja čerka treba, je, pa ja nijem para i ode ja gledat Sirije. Pa nismo poduzeli ono što može. Fali nam ovo. O Natječite se. Da ti kažeš, ja rab, idem ja da budem razlogom da to djete završi školu. Možda će to su traditer žensko biti Hafiza, možda će roditi dje, možda će ona roditi dijete koji će ujedinit ummet. Možda će taj ako je muško dijete, možda će to dijete biti Ali, možda će biti pobolj, možda će biti biznismen, možda možda možda. Pa mi braćo moja draga, dosta puta brzo odustajemo od hajra koji se može učiniti. Ode Ebu Hureyri radiju Allahutu ranu se prenosi da je Allah poslanik ali se ratu seram kazao, požurite, požurite sa činjenjem dobrih dijela. Slušajte zašto. Ovo je rečeno prije 1600 godina. Kaže Allah poslanik, jer će se pojaviti smutnje koji će nastupiti kao dijelovi mrkli noć. A, kad si slobodan, imaš vremena učini dobro djelo. Jer će doći smutnje iskušenja, belaj koji će zadesiti umet. To će te, to će te hajde da kažemo, spriječiti. Neš ne više moć, ono, hajde da kažemo, smirenih misliju taj badet. Pa dok si slobodan, danas slobodan. Radi nešto od hajra. Jer će doći sutra musibet u kojem ti nećeš imat vremena više da činiš dobra djela. Zato Boži poslanika požurite. Iskoriste dobro, iskoriste vrijeme. Jer će, kaže, doći smutnje. Mi se ne neradujemo tomi. Ali mislite da sada nekome dole usiri našoj braći i sestrama, da je njima nekome dole u tom izbjegličkim hodanjima i preživljenju, da je njekome sad dole do noćnog namaza, da je nekome dole njima do, do duha namaza, da li je, nekom je dole kod njih sad do posta ponedjeljkom i četvrtkom. Allah najbolji zna, možda ima takvih ljudi. Ali ljudi su zaokupirani sa stvarima koji su sto puta teži. Da je živu glavnu spasit, da je djecu spasit. Granate, muhađirluk, bježanje, protjerivanje, ubijanje, snajperi. Kakav i badet, kakav noćni namaz, kakva duha, kakvo zikrinje. Da je farze obavit. Pa požurite. Tato, Allah poslanik Elisa Elcan kaže, ko zna za Allaha u blagostanju, Allah će za njega znati u teškim momentima. Pa znači, Boži poslanik nam daje ovdje savjete, iskoristite vrijeme kad ste slobodni prije nego što nastupe smutnje. Kad nešte više imati vremena, nećeš se moći psihički tome posvjetiti. Kakav je namaz u džamiji gdje ti čekaš samo da granata probije u tu džamiju? To se klanjaju farzi sa fatihom i najkraćom surom bježi žami. Pa iskoristiti vrijeme. Kaže Allah, poslanik, vraćamo se iz početka, požurte sa činjenjem dobrih dijela. Nije rekao koji je dobrih dijela. Allah Đelšanu, je u svakom insanoj podario ljuba prema nekim dobrim dijelima. Kad su imamo mali Maliku, rahmetullahi, aleihi, došli u Medinu, Pa mu jedan insam napisao pismo, kao ti sjediš u Medini, a mi vamo negdje ratujemo i tako dalje. Pa mu je on napisao, kaže, dragi brate, Allah kao što je podijelio rizki na faku, pa je neko bogat, nekom misjerošao. Isto tako je Allah podijelio dijela. Pa neko vidi neumoran u duha namazu, neko neumoran u posto, neko neumoran u namazu, neko u hađu, neko ovdje... Pa znači, nisam kad vidi da su mu se neka vrata hajra otvorila, to drži. To su nama savjetovali naši učenjaci. Kad vidiš da ti je Allah otvorio u srcu ljubav ka nekom ibadetu, čuvaj ta vrata, ne puštaj. Pa kaže Allah, požurite čineći dobra dijela koja nise namdla ogrenčen, nije rekao požurite samo s namazom. Ne, ono što tebi leži, normalno imamo obaveze. Imamo namaz, imamo post, imamo zekat, imamo hađ, što su obaveze. Ali mimo toga gdje sebe vidiš, tu idi u tom pravcu. Pa kaže se u nastav kadisa čovjek će osvanuti kao vjernik, a omrknuti kao nevjernik. La Pogledajte koliko će smutnje doći. Čovjek ustani na sabah vjernik. U 24 sata, odnosno 12 sati dojacije, čovjek postao nevjernik. Koliko će su prevrtljiva vremena, smutnje iskušenja. A kaže, bit ljudi koji će u svant a zamrknuti vjernik. Šta kaže Allah poslanik alaih salatu wasalam? Prodavat će svoju vjeru za bezvrijedni dunjalog. Kad nastupita vremena, smutnje izazova, ljudi prodaju svoju vjeru, zašto? Za bezvrijedni dunjalog. Koliko je danas takvi? Samo Allah Đelešanu zna koji su prodali vjeru, počevši od uleme, kad kažemo uleme, uleme koja govori onako samo kako je potrebno određenom sistemu, pa počevši znači, od drugih ljudi zbog funkcije, čovjek je spreman zbog funkcije, sve živo, prodaću ću, ocinkaću, iznevjerit ću, pronevjerit svoju braću muslimane, biću ću biću sve živo, samo dajte mi funkciju. Neko zbog žena, neko zbog ugljeda, neko zbog kući. nekom mi dadniš 300 kvadrata da dobije građevinsku dozvolu, nešto malo preko onaj štile i gotovo. Šta god sutra zatražiš, on će ti uraditi. Pa zato se kaže požurite sa činjenjem dobrih dijela prije nego što nastupi ovi teški momenti. Pa ovaj hadis ja sam, raču, moja draga, čovjek treba iskoristiti vrijeme, iskoristiti blagostanje da što više, da što više se, hajde kažemo, obezbijedi sa dobrim dijelima. Zato je došlo, braću moja draga, u onu i poznatoj dovi koja je toliko obitna da je bilo selefa, iako ja tu mišlji ne preferira, ali bilo selefa koji su ono u dovu nakon etahijatu gdje se čovjek utječi Allaho četiri stvari od deđala i života i smrti, da je bilo ljima koja je smatrala da je to vađba. Ako ne preučiš tu dovu da moraš ići ponoviti namazu. Ali u njoj jedna od ova je da se čovjek utiče Allahu od iskušenja života i smrti. Nakon toga ovaj hadis mi smo rekli na početku da ga prenosi ima muslim. A to je jedna od dijelimično malih greškica imama Nevevija. Ših Albani kada je govorio o ovom hadisu kaže ova verzija je verzija imama Termizije, a imam muslim, prenosi ovaj hadis, ali u jednoj drugoj verziji. Dobro, drugi hadis koji imam citirao, imam nevevi u ovom poglavlju, jeste hadis kojim stoji da je klanjao jedne prilike Allahu poslaniki k'indiju namaz, u Medini. Pa kada je predao selam, samo eselamu alikum, eselamu alikum, odma je Boži poslanik ustao. Pazite, ljudi su još u safovima imam klanja, odmah je ustavio i kroz safove. Otišlo negdje žurno. Asabi to nisu navikli od Boži poslanik. Poslanik je običavao da sjedi nakon namaza iziklio bi, svakako za sebe. Poslanik pa je usplahirili. Šta je razlog? Zašto Boži poslanik tako ode bez pojašnjenja? Pa je poslanik se vratio pa je vidio asabe zamišljene. Pa ih je upitao, pa kaže Allah poslaniče, zabrinu smo se. Ponašao se danas kako se nisi ponašao, ajde kažemo, ne ponašaš se tako svakodnevno u drugim namazima. Pa kaže Allah poslanik, alaih salatu Selam, sjetio sam se da imam nešto zlata u kući. Pa nisam želio da budem zaokupiran, razmišljam njemu, pa sam požurio, ovo nam je bitno, pa sam požurio da naredim da ga podijelim. La ilaha illa Ovaj hadis nosi mnoge koriste, fikske, a i druge. Pogledajte, braće moja draga, Allahoposlanik kaže, sjetio sam se da imam u kući malo i metka. Ovo Bože, poslanik znači hm, sjeći par minuta sazikrit, pa normalno ustati, ali je toliko požurio da to uradi da je to privuklo pažnju drugih ljudi. Pa je pojasnio poslije razlog da je se sjetio da u njegovoj kući ima komadić zlata, pa je požurio da naredi komije će ga dati. Subhanalo. Tu je sam malo prije rekao. Kad vidiš hajr, kad vidiš mogućnost, nemoj, pa ja ću to poslije. Ja sutra ću. Vjeruj, kad zapamte danas šta sam vam rekao. Kad hoćete u nekim hajr učestovati i kad še tamo rekli sutra ćeš, poslije se prispita, vidiš da niste u radiju. Njemu je najbitniji od tebe da rekneš sutra ću. Neće ti nikada reći nemoj, ne, ne, ne, sutra ću. Sutra paša, friendice, frendovi, posu, žena, djeca, kuća, čilimi, tepisi, jorgani, sve ostalo. Ti ćeš zaboraviti, zaboravit, zaboravit ćeš jest kamol da odeš taj hajr rat. I u 95% slučaja iće, nije ga u rat. Zato pogledajte Boži i poslani i se vam. Namas klanju. pravo u sobu, Zlato naredio da se, da se dadi. Ovdje imate par društvenih koristi. Jedna od društvenih koristi jeste i činjenica da insan treba paziti na svoje postupke kako će ga drugi ljudi doživjeti. Pazite, ovdje je Boži poslanik je otišao kad je došlo ljudi začuđeni. Pa im je pojasnio. Tako obraćamo, draga, insan musliman vjernik u svom društvu kada je, Treba maksimalno da se trudi da ga ljudi pogrešno ne svati. Ako ga neko pogrešno isvati, da mu pojasni. Nemojte da se poštapamo sa njim poštapalicama. Šta me briga, šta će omeni komši reći, bitno mi da sam na haku i na istini. Boli me briga. Vjerujte da je to neispravno. Pokušajte ljudima pojasniti. Ako si dojuče i ne daj Bože radio nešto loše, pa danas to ostaju, pojasni ljudima. I tako dalje. Pa insan vjernik, musliman, na osnovu hadisa, a mnogi drugi imaju hadisi koji su jasni od ovog hadisa, treba da pazi na društvo u kojem živi. Kako će ga društvo doživljavati? Svakako to nikako ne znači, imamo granice vjere od kojih ne dostajemo. Ali je veoma bitno, braćama draga, kako društvo gleda na jednog čovjeka. Uži poslanikonom hadisu Buhariju da iše, radijal Latran kaže, a iša, Boži, poslaniko, svoju meku. Dosta kurešija taj dan primlo islam. Ali pazite, kurešijama je kjaba nešto bilo sveto, veliko i u džahilijetu islamu. Kaže Allah u poslanika iša, iša, da se ne bojim za tvoj narod, jer su tek prihvatili islam, ja bih srušio kjabu. Kjaba je visoka i sad se na, u kjabu ulazi, ona je ovako visoka, treba i stepence ja se popniš. Ima je jedna vrata. Kaže Allah u poslanika, ja bih srušio vrata bi spustio dole na zemlju da se može ulaziti bez stepenica jer ovako uvijek te nekom kontroliši kaž ulaz kad nećeš, kad donese stepenice i kad je napravio dva vrata da ljudi ulazi i izlazi ali kaži tek se ljudi primili islam bojiti se kako će to ni shvatiti evo došao poslanik udara nam u najveću svetnju dira nam kjabu pa je ostavio pod navodnim znacima zbog njihovog interesa bojići se njihovi reakciji Dok mi, nažalost, braćo moja draga, ja sam o tome govorio, pa se mnogi ljutili, neki su me razumijeli, neki me nisu razumjeli, dosta puta smo pravili postupke koji smo mogli da ne napravimo. I napravili bi mnogo, mnogo hajra i mnogo bi se ljudima naših društva približili. Koliko ljudi napravlo mnogo problema zbog izgovora Amin u džamiji. Vidite koji je zor nekome da mora prekinuti na vas da kaže koji rekao Amin, ja voz napravim. Neispravno je njegov postupak takav. To je neispravno. Ali ako već vidiš ko ovaj koji ne može razumjeti da se keaba može srušiti, nemoj dirati onda. Ako on to ne može razumjeti da mogu biti dva mezeba u istoj džamiji, budi jednog mezeba. Zašto, braćma? Da se volimo. Da imamo snagu. Da budemo, braća, muslimani. Nakon toga, Treći hadis od džabira, ali Allah ta'ala se prenosi da je rekao, pitao je neki čovjek na dan Uhuda, Boži poslanika, ali je salatu wasalam, šta misliš ako ja poginim, gdje ću? Poslanik mu reče, u džendet. Pa on baci hurme koje drža u ruci, a zatim stupi u borbu protiv neprijete, a nije poginuo. Ovaj hadis jasno ukazuje, o njemu bi se moglo govoriti na dugo i naširoko u smislu mnogih njegovi koristi, ali mi govorimo samo o koje se nas tiču i Koliko je ovaj čovjek požulio? Poslije se požulio, poslije ako poginem, djeću kažu u džennet. Velik broj nasvi, pa dobro, u dženeću, deda još malo na Dunjalku, idem sad tamo malo, onaj ode sladoled neki poliza, tode na Čevape, u Želju, tamo ovamo, pa inako kad poginjem, ja ću, idem u dženeću, još malo, onaj, deda se javim, još ženi i djeci, pa frendicama da javim, da ode onaj pogint i tako ostalo. <laughs> ovaj čovjek bacio datule, halo, dženeću, nijem ja više šta, ovo je, ovdje je sve odblata, nema šta, idemo. Kako su se oni pokoravali, kako su oni žurili, kako su se natjecali. Pa jedna od najvećih koristivog hadisa, kako su oni bili jednostavni. Koliko su oni vjerovali. Kako je njihovo vjerovanje bilo jako. Mamo se, ti ćeš u džennet. U džennet. Završena stvar. Što prije da se domognu dženneta. Sljedeći hadis je hadis Ebu Huriri radijallahu ta'ala anuhu. Da kaži, jedan čovjek je došao Allaho poslaniče za koju sadaku čovjek ima najveću nagradu. U komentaru ovog hadisa stoji da je pitao, mi sad ne znamo jer nam je hadis ovako prenešen, ali kontekst potvrđuje da je on pitao kada, u koje vrijeme je najbolje izvojiti sadaku. Koja su to vremena Allaho poslaniče kad se najbolje daje sadaka? Pa kaže Allahu posanik Alihi sallam da udjeliš sadaku kad si zdrav i škrt. U smislu ovdje je zdrav, čovjek kad je braćom moja draga zdrav, ne razmišlja o smrti. Jer insam koji razmišlja o smrti, nije mu je mnogo lakše dati sadaku. Ali zdrav sam, vrham, ništa mene boli, ne padam i napam je da bi mene mogu ko autom zviznit ni da bi mogu dobiti možda ni, ni srća, ni ništa. I ono, predamo mi još 60 godina i to je ilagano. Pa to Boži posljednika je najbolja sadaka, najbolja kad si zdrav. Kad si škrt, u smislu šta je škrt? Vidjet će, sad će to pojasniti. Kad je taj mjetak drag jer ga ti možeš uživat sa njim. Više sad kad dođe, kaže, a kad budeš bolestan, kad dođe duša do ovdje, e, dadni hasi, dadni husi, pa šta ti to dao i ne dao hasi, te husi to preuzivit nakon tebe. E, škrt u smislu, daj meni taj mjetak da ja u uživam. To je najbolja sadaka da dadniš kad si zdrav i kad si škrt u smislu, da se ti naslađuješ tim imetkom. Pa kaže Allaho poslanik, bojeći se siromaštva, nadajući se bogatstvu. A to je naše stanje kad si zdrav. Nadaš se, uf, ako Bog, da idem biznis pa da ja budem bogat. Tako. A s druge strane, bojiš se bogat, uh, siromaštva. E tada je najbolje da sadako. Kad si zdrav, možeš u tom imetku uživat, priželjkuješ da se imetak povećaje i bojiš se siromaštvo. I ti tada kažeš, evo od mene, to je najbolja sadaka. E, slušajte, kraj Hadisa, a nemoj odgađati. Prvo je rekao Boži poslanić, šta? Da udijeliš sadaku. A nemoj odgađati dok ti dođe duša do grkljana. Došla do ovdje. H, kaže, pa onda poviđeš, dajte to mi je toliko i toliko. Kaže, kad je to već njegovo postalo. Nemoj tada odgađati to je mnogo manje vrijedna sadaka od oni prvi. Čovjek dođe i gotovo, počne ga triest, osjeti on, iako velik broj ljudi osjeti da su to smrtne muke, neko možda nešto i vidi, neko i ne vidi, ali osjeti smrtne muke. Dadnite te ovom i gotovo paš, nima, to je ta sadaka, to je sadaka, ali je to najtanja sadaka. Ali prava sadaka jeste ona sadaka, kad si zdrav. Pa i ti mjesto im je tak taj, dadeš nekom sto maraka, mogu siti si ti sebi sto maraka, otići sa svojom suprugom i djecom, kupiti svojoj djeci nešto, a ti kaješ evo nekom drugom. E, to je najbolja sadaka i znači ovdje nam je do, došlo, znači ne daj naredba se požurje, već naredba, za, odnosno zabram da se ne odgađa. Kaže nemojte odgađati, požurite sa tom sadakom kad ste zdravi. Kad bi i vi u tom imetku mogli uživati, kad se bojite za siromaštvo, priželjkujete da se imetak poveća, tada dadnite sadaku. To je najbolja. To je najbolje vrijeme. Ako budeš čeku, kada nastupi smrtne muke, inšala, to je hajr, ali je to mnogo, mnogo, mnogo manji stepin sadaki. Nekon toga nam ima nevevi citir jedan hadis, hadis od Enesa radijallahu anhu, da je Allahu poslanik u bici na Uhudu jednom trenutku izvukao svoj mač i kaže ashabima ko će da mu dam ovaj mač la ilaha illallah Božji poslanik da ti dadne svoj mač kada ashabi svi odjedno kaže ja ja daj meni daj meni hoće svak sablju Božji poslanika berit ćete Allahu poslanika da imaš sablju Božji poslanika kaže Allahu poslanik Ali ko da je uzme s njenim pravom? Uuu, uh, sad je već teško. Jer su ti ljudi bili toliko bogobojazni, a sad su bili najhrabriji narod na planete. Ali su se bojali da li će ispuniti to pravo. Pa je došo poznati Ashab, poznati, hrabri Ashab Ebu Duđane. Kaže, Allahoposnič, daj meni. Ja ću ispuniti njeno pravo pa je ispunio njeno pravo da se sa njom žestoko borio i ubijao neprijatelje. <clears throat> Ali pojenta, braću moja draga, ovog hadisa, on nam ukazuje na dvije stvari vezano za naš ovaj moment. A mi bi Hadis hadisu mogli govoriti mnogo. Prva stvar, kad je Boži poslanik rekao sad na ko će moju sablju. Svi su rekli, ja, što ukazuje koliko su oni se nakjecali. A s druge strane, opet, Kada su shvatili da ima odgovornost, povukli su se. Izbog obojaznosti prema odgovornosti. Ali je opet bilo onih ljudi koji su probili tu barijeru, probili tu odgovornost, kažu, Allah posljedniče, daj meni. Pa se opravdali tu odgovornost. Pa znači, braći moja draga, jedna od koristi jedna od koristi ovog hadisa jeste lijepa korist, društvena, a to je Ljudi se razlikuju svojim mogućnostima. I vi zato ćete vidjeti da je Allahoposlanik bio veliki pedagog, da je bio veliki strateg na kraju krajeva. Bilala Allah, je bio Moezin, kaže ono masabu koji sanju Ezan. Ili kaže Bilala pod kaže on je jačijeg i bolje glasa od tebe. Bila limo ezan, ti ćeš tu biti. Muaz ibnu džebel je bio za znanje i za ilm. Musa ibnu umir bio daja. Alija radijallahu talanhu za kadiluk. Znači pa je svakom dava ono što mu odgovara. Tako da insan to ako svati mnogo toga je shvatio. Jednostavno nekad određenom insanu govori što neće ne može, on to jednostavno teško mu, ne ide mu. Daj nekom je ko to voli, ko to hoće. Haldir i Velid, on mu samo kad čitati u njegovj biografiji sva je vjezana za rat i za džihad, ništa drugo. Sve je vjezano zato. Čak u nekim predajama, iako ih treba provjeriti, ali, kaže, ispriječilo me učenje Kur'ana, mnoštvo, naj za da, da, da, da, da mnogo Kur'ana, što sam išao na stopu ratu. bio. Kada je došao da umri u njegove biografiji sam čitao, kaže, ja umirem sad na posteli ko što umire stara, iznemogla deva. Ali, kaže, ja dok sam bio zdravo, ovo je pojenta, ja sam išao tamo gdje se smrt može naći. Ja sam išao, tražio smrt. Ali nije smrt mene našli. Najveći lav Islama umru na postelji. Laj, laj, laj. To je najveći i vrać, umar, draga, pokazatelja Allahovog kadera. Ne možeš umrijeti dok ti ne dođe eđal. Haled ibn veli id da prvi i sve bitke i nike. Kaže u toj predanji na mom tijelu kada nema pijedalj. A da tu nema ili je zabilo koplje, ili je sablja ili je nož. Že god kaže ima na mom tijelu pijedalj, tu ima jedna rupa odnećega. Alga niko nije toliko ubio da ga ubije, subhanallah ilazim. Kaže, ja sad umirim, tijel sam da budem šehid. Umirim, sad, kaže, ko stara deva na postelji. I zato taj Aldirno veli, to je bilo njegovo. On je bio za toga. Pa znači, vraću, moja draga, ovaj hadis nam ukazuje Pogledajte Ebu Duđanu, on možda u njegovj biografiji nije poznat po mnoštvu ibadeta, po zikru, po Kur'anu, po bogobojaznosti, ali je poznat, daj meni sablju i to je to. Nakon toga, <clears throat> jedan hadis koji se opet, ja sam govorio više puta, nauka se ne može braćima draga sticati, učeći iz knjiga mora se, Slušati Ulema i čitati šta je Ulema rekla. Od ez Ezubeira, Ibnu Adija se prenosi, kaže otišli smo kod Enes Ibnu Malik. Enes Ibnu Malik je ashab, sluga Božijeg poslanika, se salatu wasalam. I požalili smo se na Hadjađu v Zulmu. Poznate, kogod je musliman, živi hevtu dano o islamu, odmah čuje nešto o Hadjađu. Hadjađ je bio jedan veliki nasilnik jako na njegovim rukama je urađeno mnogo haira, ali je bio veliki nasilnik. On je bio za života neki ashaba, neki ashabi koji su kojima Allah džellaluhu dao da duže žive, živjeli su sa njim u isto vrijeme. Pa su došli ljudi iz druge generacije tabi'ini, komi će se žal? Žalile se ashabu Enesu: "Štaćemo? Pogledaj zulma, nepravdi, kod njega je bilo da nekom skine glavu kod danas u piličari. Koki da otkine u glavu. Takvi hiljadu koka prođi kroz kosilicu i završena stvar. Tako je bilo hađađu. Znači da nekom iskine glavu, da ga slučajno mrklo pogledaš, sam te zovne i završena stvar. Glave su znači letile baš. Pa se oni požalili Ene, Enes ibnu Maliku. Pa sada pošaljate što kaže Enes radi Allaho talim. Strpite se. Pogledajte savjeta ashaba Božijeg poslanika. Enes ibn Malku je bio preko deset godina sluga Božijeg poslanika. Znaš koliko je on hadisa čuo Božijeg poslanika? 10 godina bio s Božijim poslanikom. Kaže, strpite se. Pa kaže, jer neće vam doći nijedno vrijeme da ono poslije njega neće biti gori sve dok nesretnite svoga gospodara. Ovo sam čuo od vašeg poslanika. Oni njemu kad su... Se požalili, on njima daje odgovor hadisom Božijeg posljednika i kaže strpite se. Ja sam čuo Božijeg posljednika da kaže nima ni jedno vrijeme da će njega nakon njega doći vrijeme, a da nije teži od onog prvog. Kad je to bilo, ljudi, prije? 1300 godina. Jasire, rastavj se. Kako le tvojim učiteljima i učiteljicama tako pričaš na predavanju? Znači, braćo moja draga, ovdje dolazimo do jednog momenta da je nagovješten u vjerovostu i hadisima. U ovom hadisu i drugim hadisima da će vremena, što, koje vrijeme dolazi da će biti teže i teže. Ovo je reku Enes ibnu Malik prije 1300 godina, pripisujući to Božijem poslaniku, ali i salatu vaselam, zamislite on da koliko da je se dan podan, da je se samo po milimetar hal i stanje pogoršavalo Do čega bi to došlo danas? Ovdje se samo postavlja pitanje kako ovaj hadis razumijete ako znamo historijski, evo i na, nakon samog hađađa koji je bio, znači, mrlja u velika u historiji, došao je Omer ibn Abdulaziz koji je bio veliki alim, veliki pobožnjak, za njegovo vrijeme hilafeta, znači, proširilo se blagostanje, pravda, nešto potpuno suprotno od Jusufa, el-hađađa. Kako sad? Boži poslanik kaže vrijeme svakog koje dođe je gori od onoga što je juče bilo. Kako sad ovaj hadis svatiti? Neko može doći, braću moja reći, ovo je nemoguće rekao Boži poslanik, ali sad sam. Evo, na, historijska će, a imate drugi još historijski činjenica da je vrijeme jedno koje je dolazilo bilo bolje, mnogo bolje nego prijetvodno vrijeme. Kako onda ispravno svat hadis? Ispravno razumijevanje hadisa, braću moja draga, da se to odnosi... Općenito. Ne na pojedinačne znači slučajeve. Generalno kad gledate, u vrijeme Omer ibn Abdelaziza nije bio ni jedan ashab živ, Allah najblizna. U vrijeme hađađa je bilo ashaba koji su bolji. Pa vrijeme u kojem je bio makar jedan ashab je generalno gledajući bolji od onog vremena koji će poslije njega doći, makar ono u vanštini i izgledalo da je bolji. Pa se tako ispravno razumije ovaj hadis Boži poslanika da generalno gledajući. Pa sad pogledajte koliki je islamski svijet, islamski umet. Pa u jednom dijelu imamo poteškoće, ali u drugom dijelu umeta imamo prosperitet, ljudi uče, ljudi se školuju, ljudi i badete, ljudi, ljudi, ljudi, ljudi, ali na jednom dijelu umet krvari. Ali generalno gledajući svako vrijeme koje dolazi je teži od onoga prije njega, generalno. I tako ide do sudnjeg dana i sve što ide bliže sudnjem danu sve vrijeme teži i teži. Onda je im riječima, braćo moja draga, strpite se, velika pouka i poruka nama. Enes u to vrijeme glave lete, on njima kaže strpite se. Ne preporučuje im takozvani El Huruđ da se podignu protiv halife. Bilo dosta pravdi. Ali, braćo moja draga, podizanje protiv vlasti može nositi velike negativne posljedice. Pa je on kao ashab koji ga gojio Božji poslanik izvagao korist i štetu. Pa on njima kaže strpite se. Jest ovo je zlo, definitivno. Ali da mi ustanimo protiv halife i da se borimo, može biti deset puta gori. Pa i danas kod nas imate neke braći. Braći, moja draga, tako mi Allah, se ja govorim iz ubjeđenja. Mi smo nijamet. Mi smo u blagodati. Uživamo nijamet i onda nekom je to kao dosadi pa bi izbio glavom betonske zidove pa da taj blagodat i nijamet pokvari. Ne treba nikom je pričati o zloglasnom pohodu Jašarevića na ambasadu. Što nam to treba da nam neko braću Madraga uskrati ove nijamete i blagodati? Iskušenja će doći, doći. Boži poslani kaže svako vrijeme koje dolazi je gori od onog prije. Ona će doći. Ali nemoj da i mi provociramo iskušenja. Ona će doći. Pa kad insan vidi nijemete, blagodati, treba da pazi na svoje postupke. Da ne daj Bože, ne bude on razlog da njegov neki postupak ostalom dijelu umeta uskrati neke nijemete. Ovo moramo, braćo moja draga, naučiti. Ovo moramo shvatiti. Ovo moramo svariti. Da naši postupci nisu samo naši postupci. Nekada će čovjek napraviti problem, pa će se taj problem pripisati velikoj grupaciji ljudi koji nemaju sa tim, ama baš ništa. I zato ovdje vidimo, braćo moja draga, Ja sam od jednom govorio, pa su to neki svatili, kad sam ja ovdje on govorio na dersu dodajama, meni posle doš ljudi, kad je bio, kad što bio pod afektom. Nisam bio pod afektom kad sam držao dersu ovdje na ovoj stolici u dajama, između kritike i savjeta. Godinama sam razmišljao da to aj dersu održim, al su govoreto tako ljudi živkao mene neko nasekirao, pa ja onda neko držao dersu o otomi. Braćo moja draga, mora da znamo redosled. Pogledajte kako su da bi inni dolazili ashabima. Učeni ljudi vidi mnogo dalje nego onaj ko to nije. Vjerujte, nekada se desi da čovjek radi, popravlja, balansira, sjedi sa ljudima i tako dalje. I onda ljudi koji su najpreći da te razumiju, da te podrži, ne razumiju te stvari. Ne može, braću, moja draga, zapamte danas, ja ću vam to reći. Prošla su vremena Hilafeta, Omera i Ebu Bekra. Nima više crno-bijelo. Hak i dalalet. Sad je hak i dalalet izmiješan. Ne može, kaj, ovo mi hoćemo ubosti 100 posto istinu. Nemoguće, braću, nemoguće. Nek se ljuti ko hoće, razumije ili ne razumije, to me ne interesuje. Nemoguće. Ali možemo trudit se da osvarimo što viši, na mudar, blag, pametan način. Ali sto posto ne postoji. Pa to razumiju učene osobe, školovane osobe. Vidite što kaže Boži poslanik Doći će smutnje kao, to nismo ni komentarisali taj izraz hadisu, kao mrkla noć. Znaš ti neko te negdje gore na Igmanu odvedete gore u šumu i mrkla noć i pukne, stavite kao, haj sad prema Sarajevu. Kućeš? Ne vidiš? Takva su sad vremena, braću moja dragam, noć je, u umetu je sad mrak. I bi ljudi da gule, da idu, ide još tako, to samo znam, daj će gruniti tu prvu jeliku koju kreni. Moraš polako, noć je, ne, pipa, ti mali šta ispred tebe? Kako je Boži poslanik to pojasnio? Kad je mrak, kad je noć, kako čovjek hoda? Svi kad bili u mraku, Vagano pipaš, polako, čeču, u kojim pravcu idim? Izgubio si orijentaciju dok ti se malo gdje ne pojavi mjesec kroz graj. A, aha, istog, za, da se malo orijentišiš. Nama danas treba taj mjesec da nam malo prozraći. Aha, u tom pravcu idimo. Danas je se, braću Madran, najvećoj ulemi svjetskoj tiješkoj snači. Dođu ljudi, heftu dana, klanjaju i on bi, ono što poslanik nije uradio za 23 godine, on bi da tu radi za 23 dana. Ne može. Nek se ljuti ko hoće, nek razumije ko hoće i nek ne razumije ko hoće. Ne može. teška vremena, vremena smutni, vremena izazova. Mora se lagano ići. Koni miniri kad idu. Kad, odnosno deminiri. Lagano gledaš gdje ćeš stat. Isp, prvo diraš imali kakva pa šteta pa ideš dalje. Mi tako mi Allah danas odamo kroz Minska polja sa ovim našim islamom u srcu Evropi. Najlakše je ući u Minsko polje, potegnuti nek sve ide uzrak. Treba proći kroz njega i ostaći živ. I... Zadnji hadis, bar se nadam da je zadnji, u ovom poglavu jeste... Mošto su i vamo, džomet, viću osamni, je starga, nade se sreza. Od Ebu Huriri radi Allahu Teheranhu se prenosi da je kazao rekao je Allah posanjik ali se raza na dan hajbera daću ovu zastavu čovjeku koji voli Allaha i njegovog poslanika. Allah će njegovim rukama dati pobjedu. Kaže Allah poslanik, hajber, sutra se ide u bitku. Kaže, ovu zastavu ću ja dati nekom ko voli Allaha i njegovog poslanika. Ima rivajeta. I njega voli Allah i njegovog poslanika. I Allah će dati na njegovim rukama ko bude noći zastavu da muslimani vas svoji. Kaže, pa su ljudi prodeverali noć nagađajući. Omer radjala, pa gledajte, iskrenosti. Ashave su bili najiskreniji narod planete. Kaže, Omer, nikad u životu nisam poželio vlast asim tada. Iskren. Njim rekao, ba, znaš šta je, mene ne interese ko mi će što dati. Omer kaže, ja sam tu noć poželio, daj, sutra da ja budem vođa. Zašto? Zbog ovog opisa, njemu je bitan opis. Kaže, daću čovjeku koji voli Allah, voli poslanika, voli njega, Allah je njegov poslanik. La ilaha illallah. Pa je sutra Allah poslanik, ovo je jedna verzija, ima druga verzija. Rekao je, gdje ali radi Allahu, ta'alanu, pa su doveli Aliju, pa mu Allah poslanik, ali je se dao u zastavu. Nema je ovdje pojenta da su se ashabi, kaže, prodeverali su noć. Znate, kad ono čovjek hođe neće putovat ti bi zastupno privrćiš se da nešao kasno na avion. E tako su oni predeverali noć u iščekivanje koli će biti taj sretni dobitnik. Iz njihove želje za dobrim dijelima da potpadnu po taj opis, oni su cijelu noć predeverali kada saba samo da vide ko će dobiti zastav. Pa kaže Allahu poslanika, citirat ću vam kraju ovog hadisa zbog jedne interesantne stvari. Kaže Allahu poslanika, ali se la tu vaselam, idi i ne osvrći se. Ovo je interesantno. Kaže, idi i ne osrći se, sve dok ti Allah ne da ne pobjedu. Sad to reku. Pogledajte sad, precizni pobožnosti Ali je radi Allaho talan. Ali je uzuo zastavu i krenuo s vojskom. I krenuo. Rekuo mu Boži poslanik, idi i nemoj se osvrta, nemoj nikako više se nazad okretati. Ali mu nam palo da nešto pita poslanika. Kako što sad pita da se ne okreniš? Kaj pa zaustavi vojsku, i pita poslanika, ne okreći se. Znaš li što? I to su ovi koji prenose, hadi isto zabilježili. Kaže, pa je zaustavio vojsku i ne okrećući se dozovnu Allahu poslanika, pa mu kaže Allahu poslaniće. dokli i zašto ću se boriti protiv ljudi? Ok, da se mi ni zastavu, nagovijestio si pobjedu i idi, ne okreći se. On sad krino, on kaže, dok da se borim? Protiv koga i zašto? Ali kaže, ovi kažu prenosioci, Ali je krinuo malo, a zatim zastao i ne obazirući se uzviknu. La ilaha ilama. To bi se moglo protumačiti da je njom posljedno, idi, ne osvrći se u smislu, idi, pa ti ima vez da se okrenješ, da nešto upitaš. Oni su takvo, bukvalno, svatali, vjeru. Zato je Allah uzdigo. Kod nas danas kada kaže čovjeku, to je zabrajno, kaže, je li veliki grijeh ili mali grijeh? Krekneš mali igri, potvrđenim kaj sunet, to neću še nikad izostaviti. To ako je mali igri, ha. ako je veliki, imaju veliki i uništavajući. Ili kada je uništavajući, nisu, sam su veliki. A daj, vamo. Čekajš kamata. Moram zamijeniti telefon, izišlo sad šestica, nova, sedmica, ne znam koliko brojeva već imaju. Došlo je vrijeme ono da su sad mobiteli vulki, posle ribače, četke, privaktir se s njima čilimi prali. Promijen, daj, uzmi kamatni kredit sam da kupiš novi mobiteli. Koliko je grije, manje je bitno. Pa pogledajte njih kako su bili pokorni. Idi, ne osvrći se. To se, braćo moja draga, moglo razumijeti na 100 drugih načina. Ali Alija je to satio bukvalno. Nema. Ide mi, ne osvrćujem se nikako. Pa su zato, graćima, draga, oni i postigli ono što smo vidjeli da su postigli. Nakon ovog našeg izlaganja, evo nekoliko stvari, a ja sam pripremio još jedno sa kompletno predavanje, ali eto, šta stignemo, stignemo. Prva stvar, koristi od ovog požurivanja u činjenju dobrih dijela. Kakve čovjek može očekivati koristi ako bude od onih koji požuruju? Prva stvar, on je pokoran Allahu. Jer Allah dželšanu kaži, osari'u, požurite. Pa oni koji se lako odazivaju u hajr, oni su pokorni Allah. Dalje, broj dva. To je dokaz veličini njihovi ambicija. Kad vidite čovjek, imate čovjek, gdje god ga zovniš, odmah, on ne, ne oklijeva. Treba mi nešto, odmah računaj na njega. Zašto? Zato što on se postio velike ambicije želim džennetul firdaus istotako od koristi koji postiže stajaći čovjek na taj način ispuniti svoje vrijeme maksimalno Allahu poslanici kaže iskoristi pet prije pet pa kaže iskoristi život prva stvar pri smrti pa na način kad čovjek znači žuri čovjek će iskoristi svoj život na najbolji način i iskoristi ga prije nego što nastupi smutnja I no, ovi smo, braćima draga, sad u nijametima. I molimo Allah Jeršanu da nam podari dugotrajnost nijameta. Ali vam niko, ni meni, ni vam ne može garantovati da će ovako ostati 100 godina. Pa iskoristi dok si zdrav, dok si mlad, dok nima velike obaveza, dok nema fitni, smutni budiš to više i pokoran. Isto tako razlog odazivanja dovi. Allah Jeršanu kad govori o Zekerijahu, da ne citi nam te ayet al kaži fes lehu, wa hebna lehu vohabna lehu Yahya wa aslahna lehu zauđe innehum kanoju serju nefil khairat. Kad govori o zakariahu, kaži Allah je lešanhu mi smo mu se odazvali njegovu dovi. pa smo podarli syna Yahya, njegovu suprugu smo eto bukvanlonu ka aslahna popravili je. Zašto? Innehum kanoju serju nefil khairat. Oni su puno žurili da idu Prema dobru. Oserju. Nostop isti glagol. Inne humkenu juserjune šta? Filhajrat. Oni su se mnogo natjecali. Pa je to obrazloženo zašto je se njegovoj dobio da zvalo? Zašto je dobio Jahiju? Zašto mu je žena se popravila? Inne humkenu juserjune filhajrat. Isto tako razlog, braću, maja draga, da čovjek osjeti sreću i zadovoljstvo na dunjalku prije ahireta jeste požurivanje ka Pa evo vam samo ni nekoliko hadisa, odnosno e, isjećak iz hadisa, kaže Allahu poslanik men jesera la muasirin jesera Allahu alihi fi dunjeva ili ahira. Ko olakša onome koju poteškoći, Allah će mu olakšati na dunjalku i na ahiretu. Pa hoćeš da budiš sretan, ti nekog usreći, pa će tebe Allah usreći. Kaže Allahu poslanik, neće prestati rob da bude na pomoći nekom drugom Odnosno, Allah Đelšanu će neprestano biti robu na pomoći sve dok on drugom pomaži. Znači, hoćeš da ti Allah bude na pomoći, ti budi drugima na pomoći neprestano. Sve dok ti budeš njima na pomoći, Allah Đelšanu će tebi biti na pomoći. Isto tako, od najveći braću moja draga sevapa, jesu ta dijela da čovjek požuri, gdje bude kontinuiran, gdje bude on taj koji će pokupiti, hajde da kažemo, najveći kajmak. Isto tako. Od koristi požurivanje jeste da je to braćuma draga odlika onih prvi. Je vidjeli ste, ja sam onovo vodio malo prije primjer uživo, zaista. Mi organizujemo potrebu za hađž, nakon 2-3 sata jedan nas se čeka ja i kažu večitanko preteko. Zato Allah džalal šanu kaže: "Ulajekel sabiqun, muqarrabun oni prvi, uvijek prvi." I on čini da biti prvi gdje i prema džennetu. Pa da sam pokuša da mu to bude životni moto. Gdje god neka vrata, hajro, može li ikako? Može li ikako trudu da ja imam učišća tu? Da znači, bude od onih koji će žuriti, trčati prema tomi. <hums> Nakon toga, vraću draga, dolazimo, ovo su bili, znači koristi, nekoliko opisa izreži nam signaliziraju da ostalo još 5 minuta. Opisiti ljudi koji, su, koji žure prema dobrim dijelima. Da pokušemo vidjeti ima li nas gdje tu. paćemo na kraju, ako stignemo i nekoliko savjeta, kako možemo mi kod sebi izgratiti svojstvo. Prva stvar, srca takvih ljudi su haši'a. Znači, ustraho poštovanju. Boje se Allaha Đelešanu, strahuju od njega. Kaže Allah Čilršanuhu Innel ladhine hum min hašijeti rabbihim mušfikun Opisuje ovdje da su to oni koji su bogobojazni A na kraju opet tajta kaže Ulaike i usari i nefilhajrat To su oni koji se natječu i žure kad činjenjim dobrih dijela Pa je braću moja draga velika pojenta I mi smo o tome govorili Kad smo govorili ono i glavnoj raz Između nas i prvih generacija jeste pojenta u srcu pa Bogu boja izno srce to je ono srce koji požuruji da čini dobra djela s druge strane od opisatih ljudi jeste vraćo moja draga da su oni ti koji žali kad i propusti kakva, kakva sezona hajra ja to tako volim reći niti imate ljudi Uvijek prvi, uvijek prvi. Ali dođe moment, nešto ga mašilo. Nije znao šta ja znam da je 13, 14, 15 dan, bijeli dani zaboraviju. Prođe, ja, rab kako nisam znao. Bio dan arefata, on nije postio. La, ila, ila, kako sam zaboravio. Nekome su tamo nešto, neku sadaku, sabirali i sabrali bez njega. La, ila, ila, kako mene niko nije obavijestio. Čovjek bio bolestan, nisam otišao u posjetu. Žali kada svati da je bila neka prilika i oni je nisu iskoristili. To kad osjetite kod sebe, znajte da ste u velkom hajru. A s druge strani, ako vidiš velike sezone prolaze, a ti hladan ko lijeca Antart Antartika, e onda paša, znaj Boga mi, da trebaš neko grijanje uključivati da te malo zagrije. Čovjek kada osjeti da mu je žao neki sezoni hajra gdje je mogo neki sevab da učapi, pa ga to mašilo, to je pokazatelj da je to hajrni insan i da ide inšala pravim putom. Isto tako, ljudi koji žuri prema dobrim dijelima, oni se brzo vraćaju kad pogriješi. Jer on pogriješio je, ali se njemu veoma lako vratiti. Zašto? Jer taj povratak je haid, a on je uvijek brz u hajru. Pa zato kad vidite hajil insana, on može pogriješiti, ali se on veoma brzo vrati. Ja znam takvije osobe. Preleti, ali sutra vidiš zove i čovek kaže pogriješio sam. To je pokazatelj velikog hajra u tom insana. Jer on kako god žuri u neke druge hajrove, isto tu žuri da se vrati nakon što je pogriješio. Zakraj kraj, braću moja draga, evo samo dva ili tri savjeta. Kako biti od onih ljudi koji su oni prvi, uvijek prvi? Kako da budeš uvijek prvi i da budeš od onih koji žurje, koji se natječu? Prva stvar, da čovjek bude svjestan veličini nagrada. Braću moja draga, vjerujte. Vidite ovo dunjaluk, vidite kako su sezone. Dođe neka sezona Neko dođe sa nekom novom robom, proda, ostali maš ušima. Tako isto je i Dunjaluk kad su u pitanju ahiretska dijela. Otvorila se prilika, ne učestvuješ ti, ti, ti ili ja, učestvaće neko drugi, neko drugi odnese se vape. Pa da insam bude svjestan veličini nagrade kada je u pitanju određeno dijelo. Isto tako treba čovjek da bude svjestan, braću moja draga, Da nije lahko da budi, u smislu treba se natjecati, treba truda uložiti. Pravi ću najlakše je biti ono, ajde da kažem kut svi tu i mali mojo, svi u džamiju, ja u džamiju, sve o 5 minuta prije e, džume dolazi, nije lahko biti od onih koji u 12 dolazi. Šta tu treba? Treba truda, treba zasuka rukave, treba brige, treba pažnje, treba imana, ali zato su prvi uvijek prvi. Isto tako da se čovjek, vraću moja draga, druži sa ljudima čestitim i moralnim i dobrim s kojima će se natjecat. Pa kad vidiš insana prvi došu u džamiju, ti u 11. ono 11. i 15. Taj insan, sa njim tražbi tahbabu, da se sa njim natječiš, da te on potiči. Pa da se čovjek druži sa a osobama. Molim, Alađer, što je da se učinu od onih ljudi koji će požurivati u činjenju dobra, na sučin od odnih ljudi koji će požurivati sa kajanjem molim da subhanu wa ta'la da nam bude milosti nasudnji imdanu na kraju subhanike Allahumme vebihamdike eşhedu in la ilaha ilaha in stakfiruke vatubu ilike